Iruña eta Euskal y arteko HT-aren proiektu berria aurkeztu berri dute eta Sustrai Erakuntza Fundazioak proiektu berri honen valorazio egin du eta horretarako, bueno, gure ere valorazio horren berri emateko deitu dugu Martin Zelaia. Kaixugunon. Kaixugunon. Bueno, Ingurumen Ministeritzak hainbat udali jakinarazi die proiektu honen inguruko iritzia emateko epea zabalik dagoela, ez? <mintan> bai, bai, ordat, oraindik da aurre konsulta epea edo pues e, eta aurren hemendik aurrera, ezakitik igual urte batean edo izango dela ja exposicion publika, baina oraindik e, bakarrik e, udaletxe batzuk, bueno, udaletxe impactatuak dauden e, udaletxeak, e, gobernuak, gobernua, e, eta, bueno, pues, e, e eta gero hainbat eh, talde ekologista kere deituak daude, beste ikas. Eta horrela jakindu zuezuek, eh, onen berri, proiektu honen berri? Bues justu ez, eh, guri ez digute abizatu, hum, hum. Eh, beste talde ekologista batia abizatu dute, eta bere gurekin joa kontraztuan jarri dute. Eta proiektu berri honek eh, zer aurre ikusten du, zer da proposatzen duena? Bueno, pues, hau da, iruñerria eta igreko haren eh, pues, eh, lotura egiteko trazaketak Trazaketak ez dira zehatzak, baizik eta horako bueno, pues, korredoreak, pues, eh, ere muzabalak eh, eh, jartzen duena ez <coughs> Eta lau, lau trazaketak aurri ikusten dute, ez alternatibak bezala edo <coughs> ha, Aietako biak edo iruak de, pasatzen dira aralar dizarretik Uhum. Bata urarte aldean, beste bata etxarri, be, be, be, dena zakanan ez, etxarri aran eta azkena altxasutik. Eta azken, e, agotako la, laua azkena, ez, ez da pasatzen zehar alartik, baizik, eta zeharkatzen du, zakanako e, aran osoa eta gero arabako lauta da ere. Eta haukuten da paraleloki orain dagoen trenbide. Uhum. Eta hori da zuek, e, bueno, kritikatzen duzuena, ez? E, bueno, bai, lehenengo ba, e, ba, bu. iruek kostea handia izango bai. luketela, eta bestea, oh, ba, egun dagoenaren osu antzekoa dela. Hori da, hori da. Guk e, e, kritikatzen duguna batez ere, ez da, ez da mm, a, a, aztertu, orain dagoen trenbidea nola hobetu edo, pues, ez ere ez egitea, deitzen zerro daitzen denak. Horia aztertu behar dela, legez, gainera, Espainiako legea horrela or, egintzen duelako, eta bueno pues guk besetzen dugu hori aztertu behar dela eta bueno pues, hori hartu. Eh e, e, e, e, egiteko bentzat orain dagoena hartu e, zeatik, e, behetik eta pues hobetu, ta bestea ikas. <hieres> eta gaurre egun dagoen e, bueno, ba, bia edo bertatik e, sakanatik pasatzen dena no, nolakoa da? Bueno, orain daukagun e, zeat e, trenbidea da linea bakarrekoa. Bas, ba, bakarrik eh, norabide batean pasatu daiteke ez e, e, ferro garrila, e, e, trena eta, pues e, dago da da pensatuta ere lehendik dik, ez, e, egin zenetik e, dago pensatuta beste bia bat jartzeko alboan, ez e, orduan bi norabideko biak egiteko eta, bueno, pues gu pensatzen dugu hori, adibidez, e, izan daiteke horain dagoen tre, trenbidea hobetxeko, pues plan bat eta hori gazteltu bardela mm hori -hmm. nafarroan Baldimagago ja, proiektua, e, bueno, edo hasieratik pentsatuta e, bikoizteko, e, bigarren e, bia hori jartzeko e, proposamen hori egin batzuten hasieran imaginatzen dut, e, terreno hori edo izanen dutela, ez? E... Ba, garo, garo, garo. Lehen dik, ja, egin zenetik, aurrikusten zegoen a, be, beste bia bat jartzeko alboan, eta ja, de, de terreno horiek ja daudela, pues, lehen dik aukerautak, eta ja, orain erabiltzen duten jabeak, badakite hori bakarri erabiltzen ari direla, ez direla jabeak, bere jabea ez dela. Eta daude ez propioa utat. Ola, gutxi gora bera. Horrela izan da, ja, horain dela egun urtetik. Eta, bueno, pues ja hori pensauta dago. Adibidez, egon daitezke abinbat arazo, leku estu batzuetan eta hori enafarro osoan gertatzen da ez, adibidez, zakanaldean... Pasatzen da leku ez batetik, e, irurtzun aldean edo, horain ez nahi goroatzen nola ditzen den lekua, baina, bueno, andau e, bitun edo, eta hori da, zakan aldean. Eta gero, e, beheko aldean, e, kastejon aldean ere, pues, e, ebro ibaia sarkatzeko beste, beste zubi bat egin beharko lirateke, baina hori ere dago lapen zauta da, eta e, jartzeko, pues, justo, alboan bueno, e, mm -hmm. da, de, dagoen. Eta, karo, e, abiadur handiko trenak berez izango, litu, izango luke zabalera handiagoa, ez, imaginatzen dut? Bai, ez, ez, eremua, e, hartzen duen eremua, bai zabala, zabalera handia izango izan beharreko lukete, zeren e, bi, bi linia aurrikus, aurrikusten dute ez, proiektu hauetan, eta gainera, bi linia horiek, bi horiek, daude, bueno, pues es e, o sea, bialdetan jarri ber dela, pues, animaliak, e, undi e, in, in e, animaliak pasatzeko pasatzeko heziak eta eta claro, hori ja zabalera hundia hartzen duela eta eremua hundia go. Eh, izan daitezke honde hundiak, seren claro, pues hori infrastruktura hau galegatzen du animaliak pasatzeko lekuak eta za kanaldean hainbat leku e, hauetako hainbat leku daude garrantzitsuak bata e, Bakaikua eta Etxarri artean, e, aralartik Aralaritik e, Urbasara pasatzeko posbidea dela eta beste aldet a, a, beste aldeka, aldea ere Piordialdean eta handik ere pues eh eta Urbasa eh e, no, naturaloiek pasatzeko oier e, izango litzate ez. <hieres> e, dokumentazio hau e, bueno e, udalei gorri zaiena eta E, uste dut baduela Nafarroko Gobernuko e, Euskadiko Gobernuko eta e, Espainiar Estatuko Ministerioaren logotipoa, ez? Eh galdetu nahi dizunea Nafarroko Gobernuaek eh idatzitakoa da edo berak sinatutakoa ja dokumentuan ja hartzen duela zener enpresa egindako lan bat dela, hori izango uh -huh. dela pues, aurkularitza bat, esen jeneritza bat edo, baina bai jartzen dela bi iru logotipo horiek, Ministerioa, Eusko Jaluaritza eta Nafar Gobernua. Eta hori zer gaitik, zen, e, badagoela, ya, lehen dik ez, badagoela holako e, entitate bat edo talde bat ez, e, bai iru gobernua horiek e, biltzen duena, un konvenio, un konsorzio de... De la, uni, uni, uni, la Unión del Tren de Alta Velocidad entre Navarra y la comunidad autonoma vasca. Eta han, uh -huh. gobernuak beti egon direla es, eh, bueno, pues eh, representauta. Eta egiten dutela billerak batxutan. Azken informazia dukigoen un, orain dela, estaki sei ya bete edo, eta azken billerra horreta, esaten zuten ya eh, proiektua edo, aurre proieztua ya basegoen y aia bukauta. Pues claro, orain ja presentauta dute, ja bukauta dagoen aurre proieztua. Jum, eh. uh -huh. Eta len aipatu diguzun bezala ez du aurre ikusten alternativa 0 izeneko hori, hau da e, egun dagoena hobetzeko aukera hori. Eta zuen ustez zergaitik ez dute hori aurre ikusi eta ba planteatzen dituzten guztiak egun dagoena bikoiztearen alde bai. egiten dute zergaitik uste duzue? Nik e, guk dugu, ja haudela, sea, e, konstruktorea hundindako bizton negozioa. Uhum. Eta bueno, pues, gobernuak, bai, hemen goa nafarrokoa, bai euskul jablaretsa, bere mesedetan jarri, jarri, jarri dira ez. Eta bere mesedetan ari dira planteatzen aztegitura berri hauez. Orduan, beti eskatzen dugu, orain oraindagoena pues, mantendu eta hobetu. Eta, beraiendako hau dela nahikoa. Beraien nahi dutela kriston negozioa egin, eta kriston hor migoia sartu ez, leku guztietan eta bueno, pues, e, horregaitik ari dira zea, e, proiektu berri hauek planteatzen Google eskauta gaude zen, esaten zen, Nafar gobernuan behitzat, oraingo Nafar gobernua aldat, aldat zegoela azegoela, aldaketaren gobernua zelata eta bueno, pues, momentuz ez dugu ikusten, ez, er? ez dutela ez ere ez ezan, ez dutela ez, ez on, ez ongi da goela edo geizki da eta, bueno, pues, ari gara, pues, pensatzen, haber, se desango duten. Ego, behizki, kusten dugu. Espekulazioa, esan geren zake egiten dutela abiat handiko trenarekin beraz? Seguraki bai, segurazki gongo dela iruzurra eta espekulazioa, ez dakigu, se... E, Historiago frogatzeko zaila dela. Oso zaila, <hazua> <hazua>, baina bai, bai, egon egondela, pues, barzenazka zuetatik eta bai egondela holako, or, pues, e, es, ikusten dela, zeo, zer pesatu dela, eta, bueno, pues, pensatzen dugu bai ets. Gainera, bueno, zue, kesaten duz zue, eh, honek kaltea eragingo lukela bai inguru menean, baita gizartean ere, eta gainera, ba, hori, eh, eragiten duen, ez, diru eh, bueno, despilfarro hori, edo, ez dakindola, hori da, hori da, hori da, hori bai, bai, alde batetik, eta bestetik, ez dugu komentatu orain, kriston eh, impactua dutela zera, proiektu hau, Hainbat, eh naturalak, ez? Adibidez, Nafarroan na daukagu eh zona de especial conservación de Alar, mm -hmm. eta e, Gipuzkoaldean e, parke natural de Alar, eta hiru hautetako hiru lehengo le, hiru le, le, le, le, le, handik zerkatzen dute, bai tuneletatik bai kanpotik, baina dena de, zerkatzen du ordun pues algu dugu eh sea balea bide naturala ketapate zure uraren erreserbak, es, e, aralar daukan ura subterrano edo, pues de, de impactut, izango dela eta pikutak joan <gülüyor> Eta hoiek eh ba besteko beraz enori egiten diozue eh horren bueno, ba alde jartzeko dela. Nafarroko mm -hmm. gobernuari edo Horain gara lara egiten eh, batez ere sakanako uh, udaletxekin uh -huh. eta ba, haibat beste udaletxekin ere eh, Ari gara egazten horako pues, alegazio bat edo, ez dira alegazioak zen hau ez da eh, exporizión publika o da consultas prebias, urgun izango dela, edo esaten dena, erantzun es, pues, bat bateo, eta bakarrik udaletxeak jarri dutela, erantzun hori Baina, prestatzen ari gara, olako erantzun bat, eudaletxea jartzeko, eta pos, bi, momentuz bi, bi, bi erantzun egituko dutela. Bata alternatiba zerorena, eta bestea hori inpatuak e, natu duguneetan e, da. <hieres> eta ministeritza jasotzen ditu erantzun horiek eta baloratu egiten ditu emagenatzen dut? Hori, ba, ba, baloratu beharko dutela eta haurre pues, e, e, proieztu hau pues, aldatu, hori e, egin beharko lukela. Baina, Euskalos se egingo, segura es dibute digu, egingo kasuik, baina beste fase bate hongo dela, hemendik urte batera edo, se pues, hacha es de, dela, baina, bueno, a imaginatu se berriz jarriko dutela en exposición pública eta han bai bai udaletxeak, bai edo nor per persona, e, presentatu daitekela bere alegazio hau uh -huh. bai izango dela fase importantea, baina bueno, pues, es da, inimportantea dira las eh, consideraciones previas eta bueno esta Luzerako emango duen gaia izango da beraz. Bai, bai, zer orain ari dira eh, ibilbideak markatzen, ibilbide eremu eremu ibilbideak, es, eta gero espolizio publiko pasatu ondoren eta aprobatu ondoren egin beharko lukela, es, ja proyektu uh -huh. normala. Eta vera uh -huh. hori ere egon beharko lukela berrieser porzio publikan, orduan bai. Imaginatu ezakit hamar urteko e, prozesua izan laite, litek leha edo euskalo. <risa> bueno, Baina, arraituko dugu eta ikusiko dugu zein norabide hartzen duen Milazker e, Martin, sustra irakuntza fundazioko e, kidezu, gurekin izateagatik? Mm, oso, ondo, eskerrek asko zu Aio. Baina, gure.